اور باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم په قران دفاند پارا مونږ مخ کې سو مبادی قواعد اصول بیانو چې اینده فهم په اسان شي مخکې مونږ سلور بیان کړو دو قرآن تعریف اسما حکمت ندول اوترتی بیا من د شرک تقسیم دو قسموں کو اعتقادی او فیلی اعتقادی من سلوڑ قسم بیان کر شرک فی العلم فی التصرف فی الدعا فی الابادت او د فیلی من اقسام بیان کرو بیا من فرق سلس اربعہ دے بیان کرے یو مشرکینو چنکان بندیانی د الله پر صفات کی شریک گرنگ موشکین بالعباد الصالحین دا غیب ته دامن بیان کړه چې دا د کم دانې شروع شوو څنګه شروع شوو دوی موشکین بالجن چې دا غی جا کیدا چې جنات کې صفات په تو خدای توپ شته او غیم غرد او زین مخ درې موشکین بالملائکه چې فرشته لګمنات قور تارواح مجرده وای چاغای بیر رحمت کولې صفات ته خدای توب ور کول سلورن مشکین بل قوم د ابراهیم علی السلام چاغای ستوري متصرف غنن او صفات ته خدای توب سره موصف کړیو بیا مون سلور فرقه بیان کړي د منکرینو جڑا سلور ډلې دي چې قران کریم پا غیرت کړي یو مشکین دویم يهود د يهود کتاب مون بیان ک او دا غي چاغې خپل دین څنګه روان کړو او پای کې څنګه داسه تحریف کړو او دې يهودو نه کاره صفاتو نه د خدای دین روان کړو حق پکړو سستی کړو درمه فرقه ان نصاره چاغې د انجیل نمونه حرف شي د اسلام تعالیمات په خودي اصلورم المنافقون داغې دوه قسم بیان کړو ابیا مون اصول مهمه بیان کړه چې اصول د قران کریم چې ټول انبیای اسلام په متفقو ټول پراله کې دي شو اغه تمون مقاصد و ثوابت مقاصد و, و اغه اصول توحید رسالت صداقت کتاب ایمان بالاخره اپاغه مون مستقل صورتونو خپل پرمونی سره دویم قسم اصول لواحق چې په مقصد نه چې ذریعہ دې سلورو ورګر دې نو مقصد ګرځي اوهغه انفاق تنظیم او آداب جهاد کوينه تویل دی نوينه تویل خو فساد دي هه چې د بازي د بغاوت د فقول لپاره دې توې کې نو بیا جهاد دی چې علاج کلمت الله لا بیان کې نه دی دې انفاق مال لغول مال لغول خو ناروا دي وکه مال په دین لګې پناول آبوي نه لګې نو انفاق اجل دي د اړین تنظیم که تنظیم دې لپاره کې چې گمراهي کو بکفلي کو ناروا دي تنظیم د اشاعت دین لپاره ضروری دي دا ارکان او آداب داګه دا دا منصورتونو او خل بیا مون انوانو ته کی کلا کریم د توحید عنوان په لفظ الٰه سره ذکر کړي الٰه حکم الٰهو الاح واحد الٰه یوه دی کلا توحید عنوان په دې ذکر کړي چې روا یوه دی الله هو سم کلا په عنوان ذکر کړي لا شریک الہون کلا په دې عنوان ذکر کړي الحمدللہ کلا په دې عنوان ذکر کړي سبحا لله سبحان الذی اسرا یسبح لله سب به اسمع ربک الاعلى دې مختلف عنوانات سره ذکر کړي کله چې مسله بیان شي نو په دې مسلې د منکرینو سره اعتراض او شوبښت یو بنشته دي قران دا س کامل کتاب ده چې مسله بیان کی اود منکر هغه اعتراضوم خي شوبایم خي چې کوم خلق منکرین دي نو دا هغه شوبا خي دا شوه پتوहित چیز ذکر کوي نو قران دې اصول ذکر کړی یو یو دا خبره د جګړه کول خدره چلول کول او هغه وسېلې چې شرکې دي هغه استعمالول څلورم زمون حق دی مشرانو ولر دي پنځم زمون کار کیږي پغم قیاس کئ کی او کیا صفاصد وم خبر مخلقه جوړه چ خدای وليدي اتم دروغ جوړه او نهم ز فرای قیاس په مخلوق کئ دا نه شوبې دي د مشرکینو یو انکار دا خبر نه دی دا موږ نه وی تیاد نه کله چې انبيياء مسلات والسلام دا مسله بیان کړې ده نو اعتراض داو چې دا خبره تک مو خوشر دا نور دي لې چې او الله سره کوي انبيات الشیری مشران الشیری او دا تکمه خبر چې دامن نور بې نیدای اعتراض وسمه دا نه اعتراضونه ذکر کوم دان هواره دې پارې چې پتام دان هواره تر ازمه کیږي سورته سواد دې ويشتو مچ پارا وقال الكافرون هذا ساحرون كذاب په دې مایا ته سورته سواد اجال ال اله تا اله حاجت سرکول ولا يکیو د اعلانانه حاجت سرکول ولا اجعلن الهاذا اله واحد ان هذا لشيء نجاب دا یو نوې مسله بيان ما سمهنا په هاذا فلمت الاخره ندي اوري دې موږ په دې بيان سره ورستی ني دي کوم دي دانو کیو خدای سره ان هذا الا اختلاق دا بیان د نړۍ ځان مه سره جوړکړی دي داوبه اعتراض ته کله ته مساله بیان کې نو لمبي اعتراض بدا کې صدا او تا ځنه جوړه تارو سلو له علما تیر شې دي دا مناسب دی خدای او بخي ځنه باندې شوخذې دی هغه ډي پانډای خبرې دانو ویلي خپلک صاحب دی خدای او بخي ډېر نو پټ کېو هغه چری صاحب نو دا یو نو له ترانو ځا خبرې کوي دا رم به تراز دی که دا اعتراض وکي چې دا هوتا وې تر اوسه کوم دا خبرې نه رانو دا کړي د دې اعتراض قران جواب کوي چې درو وای بېمانه هميشه انبيو دا خبره کوي دا جواب ده هر پیغمبر دې بیان کړي د تورات راو او کا انجیل راو کا زبور قران راو کا انبياو چې غوالي دي الله امر کړي دي ته بېمانه دروغ وایي چې دا چانه در کړي داړهوب یې کې راز دي ورپسې دې جواب تسلی پیغمبر ته شوږي کذ زبط قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود ذلولات دا دی تاسو نستاذ و مشرعانم دغسی تکزیب کرده ده نو علیه السلام دا مسئله بیان کرده نستاذ و مشرعانم دغسی تکزیب کرده یو قومی نو دوی معاد و فران صلران فران ذو لطاد او پینزم سمود و قوم الو تنشبگم و اصحاب ال ایکا داؤو قوم دکر اشاره دیتا ده چه چه چه داس وقت در آغلی چه تکزیب نده کرده وردی دې د همیشه چې حق پر بیان کړه دې نو دې بېمانه دا غو تخذيب کړه همیشه ا دې کې یو قسم تسلیم ده چې کچې رستا تخذيب وشي نو ته بد مغنه دا سنوي خبره خونده ده دا ډواله زړه خبری دي مساله بیان ولوم زړه خبره ده تخذيب کو زړه خبره ده او قران کے نور دایمه کې برازی اتواس او به بل هم قوم توغون تب وايي کې او بل ته وصیت کړي چې مونږ موحد پیدا شو مونږ د ژوند کو امور ته تکلیف وایي تاسو کې چې راستو پیدا شو نو دا کې تکلیف وکی همیشه دا کړي دا د ملت دستور او طریقہ ده زه دیوبند نه چې نور عالم نو ما په دې کور کې کولا کولا ځې د نظر مسلوه مي کوله د شرف الدين فتسرو بلنا د مولانا رشيد احمد غنگوي رحمت الله عليه او شاګردو دي غر نامخته او کله دي د شپغو شلو کال هوه ما غوړ دې ملک استاد فولو ډېر علم د غنگوي صاحب شاګردو دا اکثر پره بچاله په دې مراد اغل مبارکای لته د ملک علما مطلب زم لرم دیر سلو مليان را جام شو ناګملانه سه په یو خبر نه وي څنګه هغه په خو اسماعيل او ابي نه در شو شاید مې لیا دو هغه اسماعيل چې تیر شو دي دا غي او پیدا شوهه پرخړه یې نه وزر بچي اغه دغه اسماعيل او ابي ور نه خبرې کوي وي تبارك یو له سم نيشته زناستم اگر بولوی دا هوس الهی په کار دی اسنه چې پیدا کی او سره شیر د ګلستان وی درخته کې اکرون گرفت صفای بنیرو روې شخصې برائت وځای وګر هم جنا روزګار هیدی بغیر د نشته بخبر نه فیدی ونه اوس جړن خطه دا نو اوس راوله شیر که زمانه 13 نه بینه راوله وی دای چې اتفاق کو روان شو تاسو لخت سم زروستناستم زمیندګلی او نړۍ هغه بلہ کیسه دورا کې به ښه کولا داغه عالم قادم وقاص اوس دوکا لیکي دې چې مرده هغه بلہ کیسه کوله د دې ټول اتفاقو کو چې اوس او په سوط لګوړي اسا نه چې مسګری پیرا کی زروستناستم عالم ته زمیندګلی هغه بوډا چې هغه راندې شه چې سب هغه دلته راغله دې مولانو اپا ایبا تو قتل چه کمیده اون که وی را غل ده وی او وی کمیده او شایتان ما تا خانه را مخشا زرعالم دا مولیان طول نازتی وی اغتی ما یاو وی سیب دیوائی پیغمبر سیب درود ناوری دیوائی جی نظر نیاد غیر الله نشته دیوائی جی زیارتون کسی نشته تصرفات پایوال کریدی زګر او خو خالمو صحیح غږیو او کمزورې بډا شو دای علاج او کول شه ما ته دا درځوي ما یو پیغمبر درود مهوري سموريا یو او کنه دغه کیدای ما ورته می صدې نه لکې او دی پیغمبر صاحب دې درود اوري په دې صدې لیسا یو ټول کتابونه دي ما یو کتاب نوموخه دغه د دې د دې کتابونو ما یو کتاب نوو اپ غلی شو ما یو حدیث راځي په نسائي کې پلم بني جل صفه یو څل ذواتیا کې جزازان روایت ده عبد الله بن مسعود اذا صلَّتم على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمع صلاتكم کله چې تاسو ضرورت پیغمبر وای نو پیغمبر درود دی وی معنی وګور ما لندو ورته دلی خو مې دا روایت ته عبد الله بن مسعود نه جګل او دا کمه شاگرد دی ابراهيم النخعي داغه شاگرد دی حماد داغه شاگرد امام بن نوفا او دې ته محدثین سلسله زفرو وي امام بن نوفو امام بن دنیا په جن حماد شيخ المحدثین دی د ټول زمانه ایبراهيم کو ایبراهيم دی هغه مشهور محدث دنیا دی او علقمه صحابوی کچه ذال قمص عبط پیغمبر سره وې نوم پټولو به تر کړو ناظره لري او ابن مسعود دې ابن مسعود دې هغه وای چې کله درود په نبی صلی الله علیه وسلم وای وا اخر صلاتکم علیه تو رضوان علی النبي صلی الله علیه وسلم ابن ماجه 75 کې راځي چې درود په پیغمبر وای نو پادبه عايشه چې خوای منذور کی زازان کيه دې زازان دې کله دار وایت کین نو هغه وای اوول کموی شایتی پی سی نو زو حن فی المذهب ز شیینیم یو اکی درم غودیان غری شو د نظر مساله شی ما قران پیش کړ اغه عالم ماتو دیشا ان السمانی نو بولق صح قد احوجت سمی اتیا قال خدا اتیا وکاله تور رسول زما غو غنی ترجمان ته محتاج کیږي نه چې دا انجی جیمی روزوی ما مفصل کلامو که داملیان گلی موزواخ راگه اغا علم کو اغاوی تفقه مانیماتا وی اغاوی تفقه مانیماتا وی اغاوی تفقه دام وزبد ده کل امامتی تیارشی نو اغا سر با امامتی که خا خا خا علموی چونکہ تد قرآن و حدیث خا علموی مانکی لانور متوب امام چې ما متي کړل نو وزای خوا موږ په مطلب دا داو چې دا بیمه نتا به سي موجو کې چې د پرهوجت قائم کړو اغه د سر ماته بیا صرف شور او شر به داړم به اعتراضه او قران کې به ځو نشانجي ان شاء الله کوم چې موږ یې کینو اعتراضونه ورسلو به اعتراض نمن خبره واجب دا جو ستوري نشنا دا خبره نشنا د ته کې دې ته وای شوبات الموسکین دې شوبات الموسکین کې زای پزای انبیا سره وای قالو یانو قضیا دل تنا پاکر پاکر ته جدالنا نوح تا جتادل الانبیاء کان فی التوحید د انبیاء جگړه سګیوا په توحید کېوا دا غیر جگړه په پوله په ټینوه په توحید و ګم اعتراض الوسائل الشرکیہ زه مشرک دالی چې ته وسیله نه جواب ده ده په وسيله ستوي واو سين نام وسلمانين نزديكي رسول خدای تعالی د رسولو ذریعه شته خدای دوه قسمه ده یو چې دا شرک یده چې الله رد کړئ دا ا یوم به دا چې الله په عمل کړئ مطلق کچی باندې په حکم کیږي تداویر شي چې خو حالا له هغه یو پنځیرم ده په شوم ده سپم تداوی لشي چې غواخاره ما نه نه متړهږي هو هبا متړه باندې حکومت نه کیږي نو تداوی لشي چې موږ څلور کات نه موږ ورکاتم دا چې واصای لکي کې د زیاد ذکر دي زبرد صورتونو کې خام معنا بدو هم الا ال الله ذلفا مونکې فریاد کوونکي کان بنديانو ته مې موږ ته نږدې کېږي دا یې سورت یې نوڅکي وي عبادون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون ها اولاء شفعاؤنا عند الله دا زمونږه خلاصون کیږي دې ته وښایلي شي فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا لعلوا بل انهم وللمداد انك لدي اوي خلقو چنيو له دئی اغيلرا زریات نجات تل چ زم عذاب راغی نو ولې بکمه چا دئی دیتو سوالی شرکیوی ایتونه براښین ته پورته ګوري چیرې دا آیت ته دا تو دی ته که دا آیت مشرک شبه دا اخذ کر کئی کل چه دا مشرک شبه اعتراض ذکر کئی نو قرآن با پجواب کئی مفصل کئی او دا مشرک شبه راو آخری تس نسی کئی جاسے زرزر ایتی جوز جوز بان قرآن داد دا شروع کئی دانا چه جنیا شبه ایتی نی او دیت قیاس کئی لکه قیاس قالوا ان يسرق فقط رقا كلهم من قبل کو یوسف لا کړی نو په خوان دي ضرر وا کړی وا دا تیرې کور ور کانې بلوم کړی یورور مالداری نو بلوم مالداری یو عالمینو بلوم عالمي یو جائری نو بلوم جائری دا که صادق من نه زکه دیو جن قران قسم دې کې اجازه فاده سونکی یو بادشاہ نائبان نسی پالاپو کې اوګې له اختیار ورکه د خدایم نودېدی قران دې رات کئ وذربلنا مثلا ونسي خلقہ کله چې تم پیدا کو نو تا پاوه کې سوک نیولې که کله تونه فوی اته نه می بندا جوړو نو تا پاوه کې سوک موښل نیولې نو چې ما بندا کړي سر سر کې ميدر ک اکل درک نو اوس وایو پدایتا خلق کف سوا کا فعدلک فی ای سورۃ ما شارک بک الله پیدا کړی سم کړي خستہ شګلی در ذرګه غنی تا دی و ګور نو ستوایبل سک ماږهږر دے لیسه کمی سری شمون دخلای قونی سک نیشته نو ته دخلای قیاس کې پدې باندې دا ونګی سورۃ نحل کې وای فلا تذکروا لله الامثال مبینوی اللہ علاق مسائلون دا مخلوقات سا چه دا مخلوقون دا کوئی درہم اعتراض القیاس الفاسد سلورم اتباعو لعبا لوی دلیل دا مشرک دا دے منگا مشران منو قرآن د دے رت کی دا دا مشرانو ذکر کی کئی نو قرآن دا دے رت کی وقالو بل نتبعو مالفین علیہ آبانا وایه موجکین منګروانیو باغش باندې چې مشرانو سکډیو منګ مشران منو قران چې کله د دې شوبې رد شروع کی نه ته به وری قران زه ورتا کریم سرنګ د غیرت کئ کله کله قران رد کی اول رد کی اولو کنا باهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون دا یو رد اگر دې ست مشران پیسې نه پویل دلیل کې هغه څنګه پېشته چا غي نه پویل د صورت آیاته سورته زخروف پېشتم چې برا و ګورې آلته کې دا چوبه ګړې کړې دي د درښتم آیاته سورته زخروف نیمه سره نه سره سره ین دښمنتي لوشار رحمان ما بدناهم دا یو شبدا که د خدای رضا نه وي نومو په اولی دانه کان باندې ان مدد کول اپدې په جندې اوري وي که خدای ته دای قبول منظور نه کرامت والا نه نو د جندې و پیولې وي اوسم دغې اعتراض یا وتر ما لهم بذالک من علم نسته د دې په دلیل تا څه په چې خدای په رضا ده وہ خدا اختیار ورکڑے مشرقین ہوتا دا جنڈی پہ مشرقان جول کردی تصدریل نوائچ خدا رضا دے پہ یو جواب انہوں اللہ دا دادویم جواب اٹکل داننا قبری کے خیر سٹکل دوی سارا غلو خریرمی غی خدا کردانے درمت جواب اما حتا اینام کتاب ہم من قبلی ما کتاب را لے گلے پدے بان پخوانا چیز پدے رضا این کیتاسر کوي جندې په جوړوي ګمبدو او بهم بل قالو ان وجدنا بنا علامه بیا داوي منګا مشران په باند من دین باندې امت ګڼه مانو باندې ان على اثارهم مهتدون داغي طريقو باندې متلار مشران وري چې په را دي جواب وكذلك امرسلم قبل من قبلكم من في قرت من نذير شرې پیغامبر لږلره نو قال مطلق هوا مشران ویلي دي فيل ان وجنا بها نع ارامتين وان لا صارم مقدم قال جواب شروع شد اولو جيتكم باعدام ما وجتم عليه باكم استاذ مشران نو جکم شي پرخه ده راه هدایت دله خدای مشراد منو خو مشران استاذ سوب يره وو واذ قال ابراهيم مشر ابراهيم نو ابراهيم دا ویلي دي غير الله رحمت کوي ور پسي خدای يهود نو موسی دا دي ور پسي بي ديشال اسلام باندې خدای نه سارا استاذ مشرتو کو حضرت عيسى عليه السلام نو عيسى عليه السلام ان الله ربي و ربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم او خدایو یو الله را مدد کئ خذت تاسو امت محمدي تاسو مشر سوق دي محمد صلی الله مشران منئی تاسو نو ک عرب وای مشران منو نو مشر ابراهيم نو ابراهيم کي رد کړ دي که يهود چې مشران منو نو مشر موسى عليه السلام نو راځي ک نصرایي مشران منو مطلب د جواب د مشران تاسو نه مانی دروغ وای ولایک ابای پجی اني به مثله ازجت معتنا یا جریلو مشران ما پېښ کړو که مشران مانی قسم باځ خلک وای د مشرانو خبر نه مانی مونږه بالکل او زمون مشران څوک دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلفای را صحابه کرام سموشن چاته وای د محمد فلانه مشر څوک دی د ابوبکر نشوک دی دیما بن فاص څوک دی نو قران دا رد کی نته و د قران زور غوړی بلاغت چې قران څنګه رات کی په دې باندې بل اعتراض التقول علی الله خبر جوړو پخ راي نه دی ویلي اذان جوړی اعرافت اجتمعات کے دا و اضاف علو فعشتاً قالوا وجدنا لئے آبانا والله امرنا بها کلچ و ناکارا کاروکی نو ایموندلیوم مشران و عمشران مشرانو تا اللہ ایلو تکووی کلچ دے یوبت کاروکی فعشا اولکا ساتھ کاروکی دے دے دا مشرانو ایلو چوڑی اولکا تا بابالتا لے دا مشرانو لمند اغنیو لینا اما شرانو بغیر د خدای د امر نلی لیکري دي د بيمانو کا دي ته اي اتقولون عل الله کله کله چې مساله بیان شي قران شروع شي زبان تقاول شروع شو یعنی خبره جوړول په خدای باندې د د مشرک کا دي قران واپس به راګي اتقولون عل الله ما لا تعلمون تاسو پته ولګی چې خدای ویلي دي په خبره جوړه بيمانه فرای قران دې رات کړي چې خدای داسي ندي وی دی خدای خدای رات کړي قل امر ربي بالقسط زما رب بیان کړي توحید انصاف سره هر چا خلق خپل حق انصاف سره دی هر چا خلق خپل حق ورنه د پلار حق زوی له دوی حق خدای له خدای حق مولل له مور حق دالنګي دا خالق لا خدای ندي خدای حق او مخلوق له د مخلوق حق امر ربي بالقسط مخلوق ل مخلوق وایا خالق ته خالق وایا اجساجو وایا احاجتره احاجترو وایا امر رب, بی زمان رب لائے لائے لائے حق بیل پس زم امر رب عمل کړې و انصاف وکړه لله حق لایقون له غیره ور ادي حقهما حقانی لا تجلوا الحقین حق وایدا د خدای بل حق دې د مخلوق بل حق امر رب بیل پس ظلم وکاو کنه چې زویته پرار وای او ظلم وکاو کې پرارت زی وای نو چې د پلا رازوی درجه بندې کم او زه ته ظلم دي نو چې خدای کمین د ظلم نه دي قل امر ربی بالقسط زما رب انصاف دی بل اعتراض افتراء دروغ جوړول تقول خبرت تل په خدای اجازه راوې دي ا دروغ جوړول ته داش ته جي کتابونه کېشته قران د دې رات کې ومن اظو من فتار الله قذبانڅوک کظلمم دا چا چې جوړی پله درغ خ رالیګي دا د ق زي دي خدا کله را ل خ کل, کل نظول تي دي د ته افتراي درو جوړول په خدای ومن اظو الله قذبان د مشک بل کار دا د را وما فونه ال الله خيال دا غه خلقه چې خدای د روغ جوړ خدای نې دی وی وای دا خيال دی ګیډي دارنګې نائب وای ولد من نائب وقال اتخذ الله ولدا سبحانه وای دې نې ورې دی نائب ولد نائب توي کای موقام توي لکه موسی عليه السلام اوو کې روان نه او صندوق د فرعون خضیونیو و فرعون نو فرعون وی برمی دی موسیٰ و اجنمه وقالت امنت فرعون قررت عین لی و لک فدر فرعون وی اخیق بسرگ دما استاو تبود بانده لا تقتلوه اصا این فانا او نتخذو و موج نید زل را زرده چه منتبه فائده را کی او نتخذو و لدا ما نادر چې بچه زمونږه هغه خاصم پیدا وبچه اتخاضر ولد نایت ته وای یعنی مونږه ب وډا شو ته ب وډا او زب وډای شم نو د یو زمګی نشین شي لکه اوس چې مشکان وای خدای په دې علاقه کې له ذمہ دار کړی داړې حضرت یوسف چې کړه مصر ته لاړ او عزیز واغس نو هغه خزه ته وای وقال الذي اشترى من مصر لمراتي اكرمي مسواح اسا <عشف> اینفانا او نتقذو ولدا اغه سړی چې یوسف هغه څو خذته وی زائد دې ځتنه کا درجه حقا اسا اینفانا او نتقذو ولدا مونته به خیر را رسي ا دې به مونږه مقامونيسو متبني کارو لك اوس مناطقه وي عقل فعال عرف کي عقل اولنه په دا مختلف شوبې دي اپدي مختلف شوبو باندې چې قرآن کلام کوي دا اعتراض ال توحید دا کس څنګه په توحید اعتراض نو دالنګ په دویم مقصد اعتراض نه دی منګ بیان کړو مقاصد محمد صلی ور توحید رسالت صداقت قرآن ایمان به آخرت په توحید دا اعتراض نه نه اداب مفصل قران ذکر کړي دارنګې پرېسالت اعتراضون یو اعتراض پرېسالت دا دې چې دې دروځندې تکذیب د پیغمبر اوثم تکذیب د حق پرست کړي چونکه مبلغ حق پرست د پیغمبر هغه دې ادا کړي نو پیغمبرته څنګه څنګه تخریب کړل او څه ما ته اعتبار وځني بل هو کذابون شیر دادو وځندې شرالتي وقالو مجنون وذجر لیوانه ده ارچارټله اوسموي اول چې تما سلام بیان کوي وایي صفه غلط ده نو لیوانه دي نو ځان له جنگ جوړې بلار به وي یا به چې ځان له جنگ سره جوړې ځان لیوانه کوي وقالو ساحر کذاب درو جن دے، ساہر دے درو جن، دارنگی <وزو> <تصفح> فرعون دے موسیٰ علیہ <اللہ> السلام بھارکی خلق <Anyone> تاویی <تصفح> وقال فرعونو ضرونی اقتل موسیٰ و الید ربہ انی اخافو ان یبدل دینکوم او ان یظہر فی الارض الفساد دین دل روانائی د دموسی علیہ السلام بارک کی خلق راغن کردے اینی اخافو ایو بدل دینکوم یرے گم او ایو ظرف الارض الفساد او لترقی دے یا دین برعان کی او تاسو او جنگ او او تنوید پارن دے لکا ارسلنا او الام اتالفن او یزیدو او تردید شکت پارن دے لترقی دے دین ران کې احساس وکور چې وجنګي ملک بدل نو اخلي اوسنده کار دې کی مصاله بیان کې وګور کنه وي دین رواني دین خراب وي او دغه وی ډیر مفسد ده خلک څنګه ملک تبا کوي بینی اغه تر ازنوس روان دي دا قران دې کوي دا قدر کې اوس پای ټریننګ شوی نه نو هغه مرچې کار نشي کولی او په ځان سم라이 کې ځان او مونږ کی ټریننګ پکاريوال قران بیانون کی ته ټریننګ ورته کتابونه زده ما صاحب راځي راځنه نو کله چې ته د دې عادت نه نو ته به هیڅ دا ډېلو مصیبت شه دا به له غم شه او یې په ماډې له تفریقونه رااله ما چې masala بیان کړه سر دې زيات تفریقونه را باندې او چې کله قرآنی ویلي نه دا د اخم معاملې خبره ده کوم خبره ده لکه سره عادت دي لګرمه ها ګرمي راشي کوی دا د معاملې اګرمي وته روم او چې سره عادت دي خوشاله دي تقریبا ځان لنو ور کوم به سره یو څه نه مای چرته دي وېجی ډیله ګرمي دا دوران شم کوله ما خ لا دوران خاطر ما شورا ده په بزای اوره می تیرڅو یره ما ته چلهړی بلا اره مرشد گرمه نه وګوره ځندې هیڅ نشه دا ما خوشاله شه ته په نه ذر ما بندر اغه په نه دی دا ټول ګرځي ما دې مړ نه شو هغه عادت نو د خبرې چې په گرمی تیروم عادت نو د تفریق هغه ټوله مر دډوارې وا نیمو دا نیمو حساب وکوي له اغه ټول عمر غره ته چې درځه غاته براغه درځه براغه نو چر چر چر چر اغه چرځه تازه ګوځ په چې قلم صحتم کافی صحکم فلزای گورم چې هیڅ سبغه باندې نظر واچو ها خدای غسه شتوره به مو هر عزت چيو اغه وب دندک مېلو دندک میلو اره دندک مېلو را دندک مېلو درې اغه ځان نو کنټرول کړي زبټ کړو پوخه زمونګه د علما انزباتو انزبات دې ته وي چې یو طالب با کافي لیکلو هغه کې دا اوقات چې څار مولا کې باندې وي زبا پاسم زبا مسخوم چې موږ کوم زبا په نیمه جنټه کې ایجنټه کې ځان خپل ناشته تیارو چای وغیرہ کوي چې دا تیار کړم نو بیا ز خپل مسودر اخلم یو جنټه خپل کتاب زور سبق وګورم با با با نو باجو که درست ازم نو تر دو باجو با در ما سابقی و در در کتابونی چه کلا زراشم نو زبا رودای اخنم چه رودای اخنم نموز با در ما سفا خين تیاری نموز با اخنم نو با با دو گنت اعرام کن نو چه با دو گنت رو نا پاس پاسم نو با با خول کتاب با در ندارچوم نو مازیگر با چه القدمی کن چه تا بت مخشی نو چه ما خام نوزشی نو با خ نو مې څ کینیمه کې نتا غواخ په دې سره اته جوړای وکړم نو بیا ودماس کا نو څو دغه دې مطالعه کوم نو بیا و شپه ګینته کوم دا دا ورځ ونمچاو او کوئی سره شه ورځ ونمچاو بقرخان سره بقرخان یا موس خان یا خان بقرخان سره هیڅ نیشته کې ورته وای ته خپل پر ګرامو خه نه سره هیڅ امام تعالی کوم په چیرم له تعالی باندې نو تر طالبو په چیرم له اورته مار ته راځي لکه ته ټولش په پروته ته دا امام تعالی سکه ویږي په دې وو کېون خصه مې څنګه بیا سوه امته به نه سره کول کېدای کا ته راځي دا کته نه بار به ستنه هول کړي په چیرم له په دې نه پوښه چې دمو تعالی کوم چې دا د متن تعالی د متن کې تعریف څو الفاظ دي جن څو فزر کوم دي د شر تعالی کوم شعر څنګه تفصیل کړل مطالعہ باندې نمره پوہ چلو نو ورځي انکه دا مطالعه چر ده او مطالعه کې کوم نو اول به الفاظ راځي نو چې کوم لفظ مشکل وي معنی نه راځي نو زه باغه او ځانې سوال کروان یا به فعل تیر شي یا به مفول تیر شي یا به اسم اعلی یا به صف تیر شي ګرځان وکم چرته دا لفظ تیر شي نو چې هغه دا معنی وکم نور وبکم مصدر کې معنی وبکم زردانی صغیر او کبیر به حکم نو اخر به ول افصل شي چاته نه معنا به ما تمانم نشینم زوام چینه ده, ده معنا چه دې مطلب داره نو په دې بزاول یو صفحه کې مشکل الفاظ وګورم چې حل کوم نو بیا و د الفاظ ترتیب وګورم چې مبتدا کومه خبرې کوم ده نو جمله تا بکم نو چې تا ما نو زبان دې جمله مطلب سره وته مساله څنګه وته داي مساله راوړه نو بیا به صفه کوم چې څو ديم دي ا نو وښیمم چې په دې کې سبا سبق کې زمون 15 یو مساله دا ده دا دی دوه دا ده درې مساله دا ده سره را ته وي متعالٰه اول وګرا مشكله الفاعل دا حلو کا بیا مبتدا و خبر مسند مسند لي وګرا جمله مطلب دا مطلب نہیں ہوا دار د متاراد ٹول عمر سو بقر خان دے له لوی دی راهونه شروع کړې د تا پوسټ یو کې نن پرون فسو مسلو کلام شوې ده اته اصول یې کړي زما یو استاد هوایو کې زترم اصول ما ته ویل چې زبېن تازه نه خرم ما اوسره نه مخ له یو ګنټوارو ما د اوصول مطلب وکړه او پېښې وکړه چې دا اصول خلک خلک په قرآن د څلور قسم دی اول دوازو خاصو عامیو مشترک بالمعول سلور قسم دارنگی دی بیاندی عزیزا ظاهر نسخن فصر را بی محکم دی بات امیزا احکام دو جوه دی بیاندی سلورتیزا خفی مشکل مجمل متشابه فتا عمد اما اولی گرم اینو دستاغ و سولی شکر مان امیتان و اخلا اما تا ایدان چلو که مان ادان دنام امیتان و اخلا یو سده تی کتاب زکی ما اخر ده ځدې داته نه وي کافی په سم سلوک خلاف دی امتیاز دی اذا کې کومه مسلې دي چې کافی کې نه او کافی کې کومې دي چې ځدې نه پای کتاب کې کومې مسلې نه کتاب کې دا نه کوي پر څه دا مډائم لاس دا طالبین دا چې د معاشرې دا شي حرف تباکری عمر بات انسان به یو غا په قابلیت نه او غا په سم نه کو ضبط شو نه لګنه مساله بیان کین متا به چیرې دې تفریق نه را باندې را ده نو امخه روغ دی روغ دی مخ دی روغ دی فوډ دی سمدا هغه خباب بن ما حضرت شکا نه لا رسول الله صلی الله علیه وسلم مغه فریاد وک حضرت ته چمتری تقریفر ورسید حضرت ته کله غولیو کینات واح مره توجه نتا دا حضرت اما ته یا حباب اف الله ذو خدای دین کې تتنفی تا ته پته نيشته په خوانولا يوحر او عربي ولا فقره او هغه به د رټیشن فماي سد هو ان سبيل لیکن هغه د پلين اوف نو وته د دوټي وشو اتا ته کنزلو شو ياو سپېړ درکړې شو مخباب تمه تفريات کې قران کې دا کمال له چې ډریکر کوي پروا نه کوي بیا په دې چې دا نه خبره ده تکذیب ذکر کوي بیا بیا چې دا انبيات تکذیب شولې او هغه دارنګي قران کریم استهزاء ذکر کئ انبیاء المسلم پوری ولقد صدق برسول من قبلك ډېر انبیاء پوریږي دارنګي کندل ورته شي دي قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون من خفيغو ترجمه جن کئ تعالی را خبرې چې دی وای دارنګي فانهم لا دا يكذبونك ولكن الظالمين بيات الله يشهدون تا نه درو جن کيده خوای درو جن کای مطلب دا چې کله تا کنزلو کی تا درو جن وای تا بدللو وای نو ته بدانوای چې ماته دا د خوای کتاب ته وی خوای کوي دې انتقام بناخ لے غبرتنګي دیو جن انبیاء علیه السلام ب بدلنا انبياو بدل ناغستا زګه دای تکذیب اټو کې د کتاب پورې کې انتقالات پرې ده کنه اور فی تو می انده زغورای رقیبان اواز څنګه کم نه کو نه ریسګه دھارا سپه خیر غاری نو کده کنزل کای بدر دی کای استضا کای کو پروا مو کو دانچه ته مقابلې ته درېږي تبې لدیو کې د جنگ سه الاستعاذة التكذيب وادارو کا ان تخذون کا الا هو کل ج تاو غوري نني مگر ټوکا دا دی وې غوابي دا غاودي اچن منی کرامت مون کل از مذهب مخالف دا دی هغه دا ټوکی مخصيبه کی مطلب دای چې ته په جنگه تشي تا نه مسله پاتې شي دا ستاسو کار لے، غپل ستاسو کار لے، کنزل ستاسو کار لے، اوگا پی گئی، او کنزلو کئی، دا دیر پار ذکر کئی، چه تاد مسئلے نواناڑای، چه کلک ٹریننگ نیش ہے، اپا مسئلے نی پوا، نو چاگا پر ٹوکوشی کنزلی شن دے جو انخلیور پوری، نو ارتوائی، یرسا خیستا خبری دی دیوئے، تو اوکا بیا کنزلو گنزی، رمنده وا کوله ملامت شي دانګي کلا کلا انبیاء پرشوکيږي وقالو لولا نو ذلاله اتم ربه کو ته حق پرسته نو پتا دی موجه دراشي دانګي وي ډېر خره ته په حق زکه نه دعا غواړ چې خپله منزوري کی جواب دادا انکار وي کار نه دي تا ته وي زکه نه ته داروم کو جواب الله تعالی دیږي کله کله دعوت یا شریات نه ستایبو جای مثلا بیا نبی علیہ السلام ته وای او یلقا الایکان دون او تکون له جنت یاکل منها کته خداینه وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مشهورا دالیو نه کله کله کې باب د رسالت قران کی شروع شي د اس بات او رسالت نو د هغه اثبات او رسالت په せ فورن بیا قران شروع کید مشکينو حالت نو کفارو او دا هغه شبه ذکر کئ دا هغه شبه جواب خپل راځي اعتراض کړه چې ته دا نه هارولي ته تا کوی نه ځولې دا هغه جواب کول خپل کئ قل ازالک خیر ام جنۃلللتی ویدل متقون یو جواب خدای دنیا کې را راغی چې دنیا دار د فنا ده او د دې د فنا نو زما اجر الله دار بقا کی برا کوي چې هغه باقی دي یو جواب تارنګ نور جون کلب اعتراض کوي چې یا را کوم مساله د یو ورځې وګړ کنه سم از وګړي ور ورځې اړه می سبل سد زانري قولیا نشي کولای یعنی هی کولای یعنی هی کوله <coughs> سبلا سب مساله د زندا چې دو ورو قاتو د نفل سوره دی او بلہ مسئلہ دیدنی دا انچی جمعات کی دو قدم آخری سورہ سواب دے نو قرآن دے مطلب داری چې مسئلہ پر دا قرآن دے جواب پی قَذَالِك لِنُو سَبِّ تَبِي بُوَادَك وَرَتَلْنَا حُتَرْتِي لَا داننگی بیا بیا بیا بیا بیا بیا نوم چیزتاز رکیو لگی استاز رکیتا ندر پر دیدنی مسئلہ بیا بیا نوم منگا قرآن وید مد سن یو طالب محبوب الله نومولا حضرت صاحب صورت کې توحید بیان کې دای دلیل له دا مسله دا بلکې بل څو شروشن بیا وتوي ما ته به هردا سجود کړی ورو دي توحید ورو دي توحید خپل څه ځنې دي کوم کې نو وای دا توحید مسله دا مسله دا نو مرته مه صورتونی کې بل څه ته دا مسله مختلف رنګ سره یې پېښ مونکي ذورا خاطر مشه هغه مل خل اوتن ته زوم لغ لغ مينسان ته د بدریکاله پس ز رال مينتان ما تدریس کو اغم رغه اتفاقي مونږه ذورا کې شریخ شو حضرت به بیاوي توحید مسله اغم پر خپل جبکه وا سونیه سچا کی وا څنګه دې دشته وای چاده په بیانو کو نغ بدر داوي وا سونیه سچا کی مارتیا د زمای مه داوی دی چې چپکا کنا چپکا کنا پندوسه په کې توګه دی جایلانه مشه کارک له مساله کې بیان کونه پندوسه غوږ کی بارو غوږی زه دا خ라이 زکه بیا بیا نه چې دا مساله زته نه پیوږی دته نو افلو مساله زته پیوږی د ورکا نه سلوک کنه ورو سبحان الله هواه لیکن دا مساله بیانو ته زته نه دا د یو جن قرآنی بیا بیا ذکر دا زته نه سبې تبي فات دا څنګه د دې شوباظ ذکر کئ کلا کلا پتا به تیراس کئ چې دا مسله چې نو په کو انول نه کړي دا تلوي مولار علي فارون جوړه شو نه نه چي پټه تان له هوله ماته شي Taliban به ور سره ولول هله نو هغه ور دا مسله نه بیان کړي قران د دې جو ابونو می شروع کړي کذالک ایوه هی الیک ویل الذین من قبلک الله العزیز الله همیشه دا مسله بیان کړي دا او تولی بدنامه مونیان چا وی دا دا مت په غی الزام لگے ځوم ویلی دا د کتابونو ګورا ویلی دا کله کله بداوی مشرعانو کې جره مسله نو فرعون دغه اعتراض کړي موسی علی السلام وویل فما بال القرون الاولى چې توای دا مسله حق ده موسی حالت وې د روم بنو پیړو چې هغه شرکونه کړې دي اچا ورته مسله نه بیان کړي هغه د ځخین شو دابنم هم دا اعتراض کړي چې توای دا تو مسله توحیدو بغیر د جنت نشه الله رضا نه اخته نو په خاونه مثلا کې خدا مسله نه نو هغه ستاپلار استانې کټول کا پیر شو ته وځو آی کته ته قران زدنې نو ته بدو کفري قالا العلم ها عند ربي دا غيبته الله تزه ما ته پته نشته تا وكنته نه دوم ما ته پته نشته چې هغه ته بيان شي دا کنه اي یو جواب قالا ان ذا العلم ها عند في كتاب دا یو جوه لا عند ربي ولا انس الله اسوک نفيری اغیتو مله ماراجي غدي نخه تا کې غراب اني ری غد را اغیتو مله مار اغريو مسله بينکړه تدروغ دا بېمانه دای تر ازونه وي او پدې تر باندې دا غي هې ترې کې روان دي کله کله وي یارا ما معاف کا مار د خپل وظیفه کاطي ده موږ ست پهې جګړو نه وقالو قلوبنا فیا کنتین افیا داننا واقر وايدي دغه زموږ پردوغي د مسالېنا وګه مې نکم واقرن بوجنه پويګو وقانون بېمانم دغه څه بوي درته هم بابا لا اله الا الله وایا چې وای نه وای په پختوي وای کنه زمونږ کلی کې اوسړو کفرخان نو مې وډه فسړو یار زه کا دانګي بابا كريم وعلى ارهيم الله دې په معنا ځان کویا تا زه غو نور سنوم کوم لا اله الا الله ومنه باندې ځان کو تا دا اعتراض او په دې طریقې سره کله کله چې ته قران بیان کې نو قران باندې به اعتراض کوي وقالو هاذا اصحاب الاولين دا غو چې څه بیان کړم بنو نو قران ته به څه وي دانګي تم څه ای ترازونه په توحید ما ذکر کړه پر سالات ما ذکر کړه وقران دا قران مجمل کتاب دی دا مبہم کتاب دی دا ساتیر لوولین دی مردان ته په فاتلم یو دیرش کاله و کی پرویز نو پیدا شو علي قران کې حديث نه انکار کو مردان کې جلسہ مونیا ناجم شوه ما بازار کتابونکو خلک نه چي چې चले نن دې رساله ما دسو د پاري ضرورت کې مو دي ځکه حديث نه مې واخا جمله هغه جاميت اړه ما سټيجه باندې وخت دې دا زمو مخالفین مليان ټول مچو ما ته وخت الیوم وخت دې چه راغته خو چیر باندې چې دا چا بده ته مې لري داوت به ور کړی تقرینو کې نو مقرره کنا ز پاسې ده ما الحمد لله قران او سنت یو شی او د یو نه انکار د غو نه انکار خو زه د افسوس کوم چې تاسو د جاپان کاپیر په سیده دې دې کاپیر د نوای دلته مولا پیرای شه دی او غلی کلی دی چې قران او حدیث کابل د عمل ندي شک به نه عمل کیږي هغه دا د قران انکار نشي خلکو شه مایدای رساله ده اضا غ مولا ماته مولا دا غلی مای دام مولاده دی وای قران او حدیثه ای جات نشته توفیق به عمل کیږي دغه قران او حدیث مو باندې مجمد دي دایره شریعه اپ خوګی له شریعه مثلا لاله مای دار شریعه اداغه مولاده متاسه مای د پنجاب پروی په سیده د در پرچنې دی خال کو وی سی وی یان جوړشه متا مت مولوی شری شری ته مونږه قانوني راغوف ته مې په کومه مسله چې تاسو کلام کو زوغه مصادر راغلي دیګه شری انا خال کو د کړه پکره غره اور کړي دا بې معنی دارنګې دې پرانته مجمد کتاب یې اغه دې مدارګه ده پټن موږ د دې غیب کلام باز کو چې له غیب کلی حاصل الله دا ایبرلیانو کافی دی پیغمبر ثابت صاحب ته ما ایبرلیان دې لري د استاد مرګري چې د استاد دور اغلي کې یو ن بیل غیب ایاله مونل غیب غیب هر مسلمان له صاحب کلي ودا څوک مې دا غوښته نه ونه را مونږه را سره وکول وکول ودا کومه کار دی مې ته چوي زموږ دوسته هغه کافر پرځیدو دې کافر ته غږنه کې دې دادی کی خاړ کې ستار لوي نه شې په خو کې شه پروت ته هغه نګوري او بربر بارانی قران ته اساطیر دا پا قیمت اعتراض جا قیمت بارے اعتراضی میں مشروع کی دا خو کسی ری دا خو دا خو کوئی قیمت چتا ری اور سزا و جزا چتا دا اصول مهمہ باندے شبھات او اور پا دی شبھاتو قرآن کریم کلام کردے مسلم بیانئی اور شبھاتو مرک کئی ٹریننگ ورک کئی ٹریننگ د. کئی چه او را دا علم تباکیږي او دا علم با فناشی دا نگه دا قیمت ذکر کئی قرآن کریم چه قیمت یقیناً رازی او دا غی دا علامات او او صول لواحق چه ما پرنو ذکر کریو پا غی ما مفصل کلام کړی داغه آداب ما خېلو تنظیم او په دې ما کلام کړو هر صورت چی شروع کی شروع کیږي نو د هر صورت په ابتدا کې د صورت عنوان تا مقصد تا موزو تا اشاره ای اولغه مقصد شروع کی نو کله چې مقصد بیان کی نو د قران قاعده دار د دا بیان نه داغه د اسبات دلائل شو چدا مضاحثه ثابت ده او کله کله د بیان د مسلې نه بعد اعتراضات شروع شول د مشرکین کله اعتراضات مخې بیان کې په مسله روسې بی دلایل وایي او کله کله قرآنی کریم مسله ذکر کړي د غیب پسې باد دلایل ذکر کړي د قرآنی کریم دلایل سلور کې سم دي دلیل وایي کې مدافعې سره کوي قران کې یو مسله ذکر کای یو غثابتی پاره سلوور څه دلال ته وکړي کله سلوور واړه ذکر کړي کله پسلوور واړو کې یو ذکر کړي یو د دلیل عقلی عقلی دې ته یو چا کلی سليمي معنی نه کوي سریت وايي داسړه لایق د احترام دي زکه چې دا ستا او استاد دي او استاد لایق د احترام دي دا دلیل اوس کوي دا ونګي یو سړی تا وای دا تیګا اپ دې تیګ چا څوکولې نو ساري ما تیګي نو کپدې وشته سره دې ما چی یانه عقل مانی چې د دلیل ذاره مقدماتین عقل مانی زکه مدعاه په ثابته منی مناټه کوي ایاد د صغرا او کلیته کبرا شرط ده پکې آستی دا اوري صغرا په حقیقت کې داو ده نو داونی مگر درس باتی شه ثابته او کوبرا په حقیقت کې دلیل دی دلیل نی مگر جامع مانی کې جامع مانی نو له معاصبه ته نو دیو جن قران کریم دلیل خپل سيته وای چې داغه دوه مقدمتین اقل منی صغرا کوبرا دوه عقل مانی نو قران کله دلیل اقلی ذکر کوي د دې دلیل عقلی کیسونه دی یو هغه دلیل عقلی دی چې مسلم وي او قسم په او کوي دریم هغه کې مسکټه خسم او نکې دریم هغه دلیل چې اعترافي دي دریم هغه دلیل دی څلورم چې د قانونه باقی شوه دی د دلیل عقلي یو قسم چې عقل منی لک تاسو مې په پاره وګورئ خلما یا ایه الناس عبدوا ربکم اے خلق او د الله بندګیو کوي وليو قضا لا بندگي قصدي دليل يقي کي الذي خلقكم دغه الله خالق ته او خالق لائق دي عبادت ته داول دليل الذي خلقكم والذين من قبلكم دویم دلیل دا الله بهرزه کو کوي چې بلارانه دل پیدا کړو مشران درم دلیل الذي جعل لكم الارض فراشا و السماء زمکه دل فرش کړی دا نو دا هغه چا عبادت کوي چې چا په فرش نه چا په کور کې ګرځي انزل من السما ایمان اوري د برنه وب انزل په ګن مانو راضي یو په معنا دراله یو په معنا د پیدا کولو یو په معنا د ورولو او انزل للحديد پیدا کړم د اوس په انزل په معنا د فلک نه دی دایته معنا نه گی نو نازل کړی مې دی اوه او ای تورا دی او کړه پورتو کيتر جمعه په وختو اپ کوایا ربی او انزلنا الحديد زیرا کړمې د اوسپنا او انزلنا من السماء مان وروم دبرنه او بو نو چې څوک دی او به کینو د عبادتو کا دته دلیل یقیني وي او دا داس بګم منی چې دا دلائل ذکر کئ د عقل مطابق عقل بنی اوات سلیم دتا گئی دا دغه کلا کلا اوغد دلائل شروع کی صورت نهر ګوري توش دلائل ذکر کئ چې داد دا الله د دا یو والی چې صفات که هغه یې کیو دي او سره په د خدای په صفاتو کې اتامر الله فلا تساجلو سبحانه وتعالى معشكون ينزل الملائكه بالروح من امر يا لاميه شام من باته انذروا انه لا اله الا انا فتقون داو داو شو بغیر دالانه حاجت روانشته فتقون دالانه ویریږي قصبه دلاله کوي ګوره خلقت سماوات او لرد به اسمان می پیدا کړي خلق الانسان من طا انسان پیدا کړي ولنا ما خلقها لكم ډنګر می پیدا کړې دي ولكم فیها جمال ھین تریهون خیسد ما خام چې را دي اسارې چې شړای ولخیل او البغال کچر اسونو کچر اکرم می پیدا کړې دي ولذي انزل من السماء ما او ذو اداغې نزرغونی کوم ینبیتو لکم بیزر وزیتون فسنو زلطکوم و سخرج لکم اللیل و النار شپار از اڑو مرادو کتولم بالرزوی لانسان بتباہ شوئے اکشپاوی نمب ختم شوئے و شمس والقمر و ما ذرارکوم فلعب مختلف سی دنمی لردونی کے پیدا کردی و علقا فی الارض رواسیہ و گرنمی قردوری دی د خدای ګڼ نعمتونه دي دا ټول د دلال ذکر کړو یانه بل مسله پکې نو الاه وکم الاهو اهد مخه ذکر شو نور پسې دلال اخلي شو دا می کړی دا می کړی دا می کړی د ته واي دلال عقلي کلا <خخخ> کلا دا مفصل ذکر کی او کلا کلا معتذر کی او کلا کلا دلیل الاعتراف ذکر کی اعتراف دا چې کا مجرم خسم په دلیل اقرار کوي خو په اقرار نه کوي لکه سورته مومنون اتلسمهتي پاره اصلورته اسورت كل من الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله اقرار کوي وای دغایي سورته ان کبوت کې ان سالتهم من خلق السماوات والارض كتبوا تيو کې چاپي راګري دي اسمانون مکه وای الله كلا كلا دلیل ذکر کوي الزامی دی ته وی چې قسم چپ شپي ارا ایتقوم پوйом تاسو ان خذ الله سمکم وافصارکم کو خدای کانی کتابول را ا کانی کتابول را نو څوک بدل درکی واه ک نه ده دی دي چاګلو غوونه سرګه درکړي دي ته وی الزامی ملزم کول قل مَيُنَ جِيكُمْ فِي ظُلَمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَيَارًا رَأْنَا شُكْرَاوَدِي نو تيارا رانا وګونو سرګي الله درکړي دي همدارګار بلڅو شو وا کوله کولګار دی ما ژوند ته مو وایو کړدل چادر کړه نوې فرای نمو وایو په دې خپل وچا تا आवाज کې وای فرای تا چې تا خپل را کړی له نو خپل کړی درکړي आवाज په چاته کې دارنګه سترګې چادر کړې دي الله نو لیدل به څه کې دا الله دی کتاب چې خدای سترګې را کړې رزق را چاخره ده الله نو صفت به څه کې دا الله أنا تد ما شونم لاندې شي شرم هم نه در دي چې دا خدای پاندامونو بغیر د الله نه بل مدد کوي بل څوک د دې لای کله ذکر کوم چې پولیسر کې اتدلاله کیږي او توحید باندې پر سالک هغه بیا ځین وناتو کوم نو کله مدعا ثابتې بد دلیل العقلي کله کله مدعا ثابتې بد دلیل دلیل نقلي څه معنی د قانون عقلي دا یې په قانون الکایو سره وی په دیر ادکه نو په کارې مشرانو وم په دیر اد لوکو واه پورس دلیری نقلی اداه مکلف کسمله کلا کلا نقل کای په مساله باندې د فرشتونه د کړومبې سپاره کې درې مرکو فرشتې وای سبحان کا لا علم لنا الا ما علمنا فرشتین ویم تلم نستے رب پمناتی کو غوی مجردات پر دی کو و فرشته نو کله د فرشتو خپل ذکر کوي دا کوي سبحان کا قالو سبحان کا لائل ملن فرشته وای موږ ته ضار سپکنيشته او کله د فرشتو حالت ذکر کوي وصفات صفن شاهده پتو هي د فرشتو دا حالت چې سفې تله له پصترو سره دا الله عبادت کوي دا حالت پر دی غوازی چې مون آل غني الایو الله نو اقوال الملائکه واحوال الملائکه دا روان دي د انبیاء رسولان اقوال ذکر کړي نو علي السلام ویل یا قوم عبد الله ود له سلام ویل یا قوم عبد الله صالح علی یا قوم عبد الله شعیب یا قوم عبد الله ابراهيم علی السلام ملی. ان بیاکه غو کړی دا یو کومه د الله بندگی کوي کله دا غي حالت ذکر کوي چې هغه یاجوز دی زکریا وای و زکریا اذندار رب وو رب الا تذرني فرضان ان وهن العظم مني الله ته کمزور شوم یاکوب وای انما شوبسي وحذني الى الله دانیم صالح اسلام وای الله ته فریاد کوم دې ته د دلیل نه کلیطه وای و دا مساله لحتیا ذکر کړه چې لاند بیا وایي دا مساله لحتیا ذکر کړه چې لاند بیا حالت د دې دیواله کله کله د عباد صالحینو نقل کوي اصحاب کا پای اس قام فقالو ربنا رب السماوات و اولاد لنا دعاء من دون الا ان جريم بدلن رحمت تو بل سوک نیکان بنديان وې دي دالې کی مریم مور وې دي انکا انت سمیواللیم یقینا تہ پارس پوهه ار سپد تا تدا بل چته وشته او دای کرام ذکر کئ صدا مسلائی کړل کله د حق پرس بیان کئ صاحب یاسین وای او مالیا لا عبد الذی فطرنی ویلای تو تر جون اتخزو من دنیا لا به داویږي د دا فرعون په دربار کې هغه حق پرس وقار ور جن مومنو من آل فرعون هغه مومن لا څکواله و بيدلانه بل رحمت کوی قران په دې مسله نقل پېښ کړي د انبيو د فرشتو د عبادت صالحینو د نه کان بندیا د حیوانات د دلال پېښ کړي هغه ملای ترګل کې په اوات له مملکت سبای دی له او واپس راغی او چې خلک دې دلو کې نور ته سيده کولا نو امنا چرګو سليمان عليه السلام ترنبه فریاد کړو اني وجت تمرا تن تمریکوم یو خدامې مشرو لري د غیبات چانه یسجدون للشمس بغیر د بل ګټ سيده کای بل رحمت مدد دا رنګې په آزاد دنیا کې د انبیاء چې ذکر کای نوح عليه السلام چې قوالوا او زندان کې یوسف چې قوالوا ااررب متفر کوونه خیرون امله واحد قار جل کې چ غوای او د لا بند مګار نیست دا د پاارل د تست کا نه چېستا دا مسله حقکه د فرشتو امبییا او کانو بنجانو حقپستو شاهدلبارونو کې با دنیا کې داوا مرغو حیوانات هم د چې غیوالی گی او ملا بغلی و شاله خوشالیدات ول مسلمانینګه ار ته چا چاوالیدا چا خو د پمل کې شرک کې کې بدعت کې اده پرځیدل نه سپیشه دا باندې چیرې فالرا نه دا نه په دې باندې چیرې غم راغې کې ورې ځم دای چې قوم ميدان ته خو دېګم هغه دې او مسلمان صاحب حسین میدان جوړې ځان شهید کپی هغه د فرعون د تر دې د فرعون د بار کې دې فرعون ته ایدره جنې یو الله مددگار دی موسی علیہ السلام د ویږي نو دلیل نقلی دی او واقعۃ تم بیا علی مسالم ذکر کړي یو دلیل نقلی بل د تسلل بل د غی مشن سو دنیا کې دغه توې دی د دلیل نقلی من السابقین د قانونا دلیل نقلی من اقوالهم و من احوالهم چه پار دی چې دا مسره دانګ یې هغه واقعیات ذکر کړي که تاسو ټول پاګې باندې کوشي کلا کلا دلیل نقلی انفرادي ذکر کړي انفرادي دعوا نه یو یوتن یو یوتن ونوهن اذنا دامن قبل نوهم چ غواله په خوا دانګي موسی اسلام ته مې لري انني ان الله لا اله الا انا یویو چې او حضرت حسابو ان الله ربی و ربکم وعبدوه ادا سراط مستقیم دا لار نه غدا دغه تدلیل نقلی انفرادی وای او کله کله دلیل نفلی اجماعی و ما ارسل الله رسول الا نوہی له انه لا اله الا انا هر پیغمبر دا چا بل حاجت کلا کلا انفرادی نو فرشتو ذکر کای کلا اجماعی دے فرشتو وقالو سبحانك لا اله الا انت ټول فرشتي وای بيد الله بل مجار پهونی شه کلا یو یو جبرئیل ایمن وای ومان تنزل الا بامر ربك ته دا الله اجازه نی کته قدم نی چکه خوده منګ ماموریو ان نقلی اجماعی او انفرادی دارنګه د دا مختلف خلکو نه د امياله مصطفی السلام نه او زنې کان او دا ټول ذکر کړي کله کله جناتونه ذکر کړي انا سمعنا قرانا اجبى يهدي للرشد موږ جې به دا لار کړي رښتیا فامننا به نو موږ ایمان اړه پدې د سوکر سنے ذکر کا نقلی فرشتے پیریان انبیاء علیم السلام عباد سالحین حق پرست مارغان دیٹولون دلیل نقلی ذکر کی دادیر پارا چستا پر زین کی کینی کل نقلی من الانبیاء من القتب السابقین فخانو کتاب انہوں کیم داما سلوہ و لقضات اینا موسا الکتاب او دل بنی اسرائیل الله تتخذوا من دوني وكيلا مصالمی کتاب ور کړو امو صاحب کتاب کې مدا مسळा بيد الله نه پر مددگار مونږ نه سي د اثبات طریقہ یو دلیل عقلي او د غیر قسم بیان کړس د ام اثبات طریقہ دلیل نقلي او د غیر قسمه مام مختصر بیان کړ د ام اثبات طریقہ د دلیل الوحی دلیل وحی سمانه یعنی دا خبره الله مې را وحی کړې زن نظر نوام قرآن کے دلیل وحیب امراضی لا تجل مع اللہِ الانا قر وما رسلنا من قبلك من رسول اللہ نوحیلے حال پیغمبر تم اداما سر کردہ لا الہا اللہ نا بی زمان بلحاجت لا تجل مع اللہ الانا قر وقضا ربکا اللہ تعبدو اللہ یاہ وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين الله يريدي دارنګي انما انا بشر مثلكم يوحا الي انا ما الهكم اله واحد شهد الله انه لا اله الا هو مطلب دې د دې دغه امر د فرایه موږ امر د خدای د یو دلیل په کې دا شو چې دا مساله ثابت ده په دلیل وایي دا چې تزه ځان نه نه سمو ندیل اسلام ته وداعین الله ته دایي مودې داوا په خوده یې شه دایي نشي په خوره یو سره اولګي چې پلانې ته زمما 10 روپۍ دی راړه ته نو هغه پیسې نه کی په خوره ایا وسره داوا کوي چې زمما په تا 10 روپۍ دی نو هغه په خوره یې چې معبین یې په خوره نو حق پرز دعواد دي موديان نه دي خلک وایي دکنه نه چې روکا بابا کیو شي اگر ته دایګه ته مو دای دا د پنجاب مسله دیه نبی کی رو او کوله امرین راجه مو چې راځي رو او یو دا دلیل نه پیله اول ته دای کله دا دعوت پیش کې دیو جن قران کې ذکر کې اختیار نشته تبا دا مسله به نه دا دره قسمه ادلو یو عقلي دم نقلي دریم وحی وای خاصه او عام به بیا دی ان شاء الله ذکر کوم تفصیلا په مسله چې ثابته د اثبات طریقا حلف دی حلفوی قسمته د عربو دا قاعده وا چې خبر به چې ثابتوله نو حل به په یو د عربو اشعارم په دی دلادی فان الحق 30 يمين او لقاء او جلاء ده حق فيصل په 327 نفسم خلف تو فلم مترك لنا فكرهه وليس ورع الله للمرء مطلب قسم هو مطلب شک ده خدای بل دې منن کې کلا کلا مسئله ثابتې بالحلف حال یو حلف دے حلف سو معنی دی شپ معنی دی بعض خلک د حلف معنی نه پویږي لا قسم مې او <clears throat> قسم مې دی په قیامت الکد ح دمنه یو قسم دے چې مقصود د قسم خورون کیدای چې ما دې چانو واغس کزه پدې کې دروجنم نه دی د نقصان راځي یو قسم دې د پاره شي که ما د چانوم واغس پرې خبره نو کله خبره کې زه درو جنم نه چې چانوم مې واغسه د قسم دی راي عادي مثال دی لك والله بالله مطلب څه ما ماده کار نه والله قسم مې دی خوراي سم نه کدا کار میکړي ماده خدای نوم واغسته نو کله درو جنم نه خو مشرکانم داوي قسم بخور په الله مطلب زده غیټاو چې کچه درځ درو جنم په دې خبره کې نو چې په چا نه قسم وغواغې نقصان راکړي دا ییې قسم په غیر الله نه راوالي وله دا متضمن دي شرک زکه کې وین کې دا کې د لري چې دا چا نو مې واغس نو دې نقصان راکړي لکه م شي کانو د لوی ځان راکا او بابا مې د قسمی. مطلب دا لري کزه درو جنم نو بابا دې ټکر را او حدیث کی راضی من حلفا بغیر الله فقد اشاد جاج قسم د الله نه سیوا په بل چاو نو د شرکو کو ولي شرکو کو زکه د دا کی د ساتي کز درو جنم نو دې نقصان راکي او بل حدیث کی راضی من حلفا بغیر الله فليقل الله الا الله جاج قسم د الله نه سیوا په بل چاو خور نو فور نيمان تا زکي زکه قسم پرونکي بغیر د الله نه وخري لاغه مراد ده او کله کله مقصم بي قسم دې لپاره خري چې چا باندې قسم خرم نو پاغه دې رحم شي دې قسم دې رحمت وي یان دې چا نو میتي واغس نو د باندې دې رحمت شي لکه قران کې راځي ل عمرو کا انهم لفي سکرت هيامون تعال دې خدای عمر دغه عمر دې کې شي نو تا ته په پټو لګي چې دا خلک مست لکه سری ته وای چې خدای عمر درکی ته وبوشه قسم ستا په عمر سمانه ستا په عمر دې قسمی سمانه ستا له خدای عمر درکی وګد نه ته وبوشه د خلکو معنی دې ته قسم درحمت وال قرآن کې دا قسم له مراد ده چې قرآن وی والسماء و الطارق او قرآن کې دې قسم له مراد چې اسمان او تاریک ماته نقصان راو رسي یو قسم دریم قسم دے. دا پار دا دو آئی. قسم دی چاګه د پاره د دعای قسم چې پچا قرم نو قسم کولو کې مطلب دعای حضرت حسن رضی الله تعالی اوئی سو کل تو بنیتی لم تروا برج کرشن په خپل بچو باندې مشکین ویلو پیغمبر ته خطر علی ګره چې تما خپل انجام وګوره نو حسن جواب کړو چې زم ما اولاد دی قرای مرکی یې دې د برجم کما پتا سه حملو نکره کدا د مکنم کته طغ یعنی سمانه خدای دماغ باندې ساتي د پتا سه حملو معنی دا شو شو کل تو بنيتی لم تروا سیر نقې علی طرفه کداو برجشم پاولات کوزلی دیتا سو چې کدا پکار زماداسنو او بار نیته ده مطلب سشذې قسم خدای دې ګند راکی نو تاسو ووې نه چې دا پتا سو باندې حمله حکم چونه چې پاتم کال دمکه کې مکفت کېدا نو نبی رسول الله امر حکم یو سو اسونه له حسن د مشرای د لاندې کوي چې د قسم خوڑې وعده کړې و چې دا کدا پغه دراروان چې چرګه در والے کوري شي دې ته قسم دې دعا وایي دانګې سلورم قسم د پاره شهادت ته عادت سمانا مخسم بي گواكوم په خپل مداعبان دي دا په جای ته قسم خرم نو دې زما په دې دوا مطلب لکه عرب فارسیبان وايي قسم بلبي ميګوني ته ودل شپګوني ته کې ته محبوب دل رواي استاپ سرو شوندو استاپ زلفان مې دې قسمي چې ت ډېر خستاي دې سم مطلب شو ان استاده شولې زلفان گواړي چې ته خستاي دې قسم له شاهادت وایي تسن بل به ميګوني ته وذل رجبوني ته لکه وایي کتاب دې رې مې دې قسم چې تاسو خې سمون استاد دې رکه کټونه پراتې دي دا شاهد دې چې تاسو خې دې ته قسم به تور شاهادت قرآن کې دامه لته قرآن و سما او طارق اسمان او تارق غوادي په دې رات موږ منو باندې و صفات صفن فضا جرات زجرن فتاليات ذکرن فریشتې چې صافي تراله لري هغه غواضي هغه تیموشکان رټي او د الله احکام راسي غواضي پس غواضي ان لا اله الا واحد ته اله یو د فرشتو عجز په دې شاید ته لایا و دي وال عصر ان الانسان لفی زمانه شاهد دا, دا ک انسان توان کوي دې ته قسم بته ری شاهد د دې په معنا قسم دې په زمانه او فرمایا خوکه په دې عبارت کې دی ما باندې کتاب د اتبعیان فی افسام القرآن او العادیات وزغان شاهد دي اغه منډه وونکې اڅونه هم هم پس شاهد دي ان الانسان لربیه لنود انسان شکر ده انسان د خپل رب دلانی منډنه وای او سونه د خپل مالک دلانی منډه وای اڅونه گواهی په دې خبره باندې چې تنا شکر دی. حیوانات منقادی تابیدار دیو تو تابیدار نید واللیل اضایق شاو انہار اضا تاج اللہ شپا دا شاہد دي لکه چې دا زمانه کی فرده یو تیار دا بل رناده دا, دا رضیه گوادی انا سایقم لشتا استاسو عمال بیلبل دی نیک عمل و بود عمل برابر سنچ شپا او رض ندی برابر والزوحاو اللیل اضا سجا زوحاو کله کې رناشي رشي اشپکله تیاری شي دا غواضي چې دانګ ته مختلف حالاته کله به در باندې پچاړي کله به در غمی غمي چروسی نیمه شر نه کونی کی اروم راځي او چې تیاری شنو میشه تیاری کله رنام راځي دانګ کې څنګه زمانہ بیل بیل ده درناو ده تیارې ده دانګ کې ما ودا کرب وکا تا له خ라이 نه پرخه ده کله به وایې پرې ناراضي راځي نو ټول څنګه قران کې قسمونه به شاید را راځي قاعده د دا عربیت ته دا چې قسم ذکر شي نو جواب د قسم ورپسی اپمن د قسمه جواب د قسم کې شدت اتصال دي بل جمله نه کیراتل والله قسم د الله افالن جواب دي په دې میاس کې بل جمله نه کیراتل او بل په پار دی ذراب راځي د دوه جملو فرق نو د دې معنی کې د مفسرین ايش کال دي فوات القرانه ذ ذکر بالذین کفروا فی عزتهم وشقاك بے ذاوی مهران راو کشاف مهران دی چې ول ذکر قسم دی او بل ذ ذراب را دی جواب ذ قسم ورست دی نو په من ذ قسم جواب ذ قسم کې خو جمله متارض نه کیږي دا ته الله خو بل راغی را اته توای حذف دی جواب ذ قسم حذف نه نو هغه شک معنا چې وکړ چې مراد ذ قسم نشاهادت دی اوس معنا دا, دا شوه والقران ذکر شاهد ده دا پنکتاب پس تکافران دي پس خلاف کې ځکه چې شاید ما نه واخلو جواب جتنی. نو اوس هغه اشکار ختم شو اګل دیش اشکال کې نو هاتو کوم پیش کړل دي داونې قران کې زای په دایښ کالات دي زمون په مانې سره هغه اشكال ختم شو داونې زمون مانې سره په ماناسړې پوشل قران گواده په دې خبره دوره فصیح کتاب راغه مدلل کتاب راغه ابیان کافرن بےمانه په خلاف کیږي فی عزت په مقابله کیږي او خلاف کی دی دا قران دی یاسین او قران الحکیم دا د حکمت کتاب ګواړې پس ګواړې ان کالم المدل المرسلین چتیرشین پیغمبرې چې تعالی خلاصوره به کتاب درکو دا حکمت نو حکمت دا د حکمت کتاب د دې ګواړې چې او آتی پیغمبرې استا دا هم <سؤال> اس پدے ایک بار سراہ توڑ دای نو حلف قسم با طور شہادت دالے کہ اللہ گواہ کری دی سچے گواہ کری اصول دیمان قسم کھڑ لیں یعنی شاہد کری دی کہ ایمان اصول اشتیا دی دیمان دی دی دی اصول دی دی دی دی سری توحید ان لا الہ الا ھو واحد سری رسالت والقران الحکیم انک الا من المرسلین اصول دی ایمان اللہ خیخ کردی دارنگی اصول دی ایمان قرآن نو پا قرآن گواه کردی سواد والقرآن زید دیکھ اصول دی ایمان قیمت قاف والقرآن المجید داد بدرگای کتاب گواه دی پس گواه دی قدالک الخروج ستاس و حسل بیاد بی دنیا عالم که نو قسم قررشد اصول دی ایمان قسم معنی شاید کری دی خدای پوزول دیمانی دارنگی پا عمال دی انسان انسا یکم نشد دار دارنگی قسم کھل شده په تفاروق د عمال دا. قسم کھل شده پا فنا عالم قسم کھل شده پا رسالت دی پیغمبر قسم بطور شاید خدای شاید کړي دي پا دی چیزنو بانده در اثبات دا سلور طریقه یو طریقه دلیل اقلی و اقسام حال دېما طریقه د دلیل النقل او اقسامها من الملائکه ولنبیاء والجنی والعباد الصالحين ومن الخلائق اجمعین دارنگه اجماعا وانفرادا درېما د دلیل وحی الوهی الخاص والوهی العام اصلورم الحلف او اقسامها دا سرورم بیان کوم سبابه ان شاء الله زذ داوی په توضیح باندې بیان کوم چې قران رد شواتو کی اثباتو کی بیاغه مسله واضح کای چې واضح کای نو په کمی طریقې واضح کای ټول صورت ګمداري یي بولي مدعا باغې دلیل باغې اعتراضونه د مدعا وځاحت خپل صورت ختم کواس ودا